Усі вони дивилися на мене. Вони чекали. Я перевів подих і, відчуваючи, як ламається все моє дотеперішнє життя, запитав, «Що я повинен зробити?»